Du nimmst den rasande ras så jämn under se hyvä että kysyit, no, että saa, Ari, Saako laulaa. Mutta aika no, aika laala laatu on auki nyt tässä koska jäähyväislähetys lähetys on nyt sitten valitettavasti päälähtyn liikenteeseen. Tää on viho viimenä. Niin. Ja ide yksi. Niin ide ide paha lähtee. Niin pitää lähtee Holo Uralle. Niin Iso Ural, ni niin, mä kysymys läi siis mitä siis, siis ei kuitenkaan radio Holuralle, että sulle ei ole oma show missä radio hissa tai missään muuallakaan paikalla. Faa niin maahan lähet tämä. Musiikki mielessä ei, niin. Kokeilen niin, siipiäni siellä. Kyllä, joo siivet saat. Totana no, niin siis vois mennä va vaikka tota no, niin mainokseen sitten. <laughs> Totana no, niin joo ikävä kyllä ei löydä sitä paina panikinappulaa tota noin. Oku löytyy. löytyy. Löytyykö? Löytyykö? Löytyy. Oikein. No, ei, sain löydettyyhen tähän lähetykseen. Wow. Stars for you baby! Joo, maan monet pris kuinka monta kertaa valitellut sitä miksi ei se on tehnyt paina panikinappulaa tota niin biisiä niin miksi se löydönä mistä se oli jo koneella mut se katosi. Ja nyt se sitä löytyy. sulta kaiken. Se voi soittaa nyt sulta sitten tässä laitun. Se voi Hyvä hienoa, kunnenlaisen jossain olheelman loppupuolella. Ja, ja sitten vastiksi tietenkin jatkuu, niin voidaan soittaa nene. edelleenkin pösillä tuotantoa sitten silloin jatkossakin. Ja multa kaiken. Et miksi Pösilö, miksi? En voi tajuta, että tämä on Joutsen laulumme. Jarmo kysyy. Ny. Ja Tommikin tuolla noin Pösilön viimeinen lä lähetys. Haa. Kari Juoni laittoi, jos olet mirtätyyppi, olen kuunnellut jopa maakunnassa, Kari. Kuiva lihaa taas myynnissä, joku laittoi mysli viesti tänne näin. Pöysilö, mun tulee sua ikävä, soittakaa levikset repee. Ei me osottaa Leviksät repeä, mutta aika lailla Elvisaiheinen kappale, tulee tuossa jossain vaiheessa. Levisi Elvis aika lailla samassa voissa. kun sydän itkee. Kaiken ilman en en en en en en en ja tuolla tuli taas Seppi laittoi yhyn viestin ja voi Pösilö rakas nähdään taivaassa, ripoi Kotkan munat laittoi viestiä ja sieltä vähän on pössän tota niin sukuakin kotosi Pösilö, tässä näin, tota noin, niin, sulla oli eilen jonkinlaista läksi, ja sitten osallistu, se oli jossain määrin ehtynyt jo mennä tota, ohi, ohi täällä näin ja näinpä pois. Ja mä, tota, noin, niin mä sanottiin, että jos haluat antaa sille jotain kysyyden ihmisiltä, niin sanottiin mieluummin lähetyksessä. Tota, Pösilöillähän nyt on asia, asiat sillä tavalla, mä ajattelin, että mä antaa sillä jootseella ollut vinyyli tota, singlen, mutta kun olen itse ite sen lahjaksi, niin mä en voi sitä lahjoittaa valitettavasti poispäin, mutta totta, no niin, sä et pysty juomaan oikeastaan mitään kaljaa. Ja en pysty juomaan kaljaa. Et, et sä pysty mitään kaljaa juomaan? En jotain kaljaa, mutta ei Erikois on siinä niinku missä N ei ole viljaa. Niin, ni niin, totta, no koska sä oot allerginen nämäpä pois. Niin mä äitelin antaa sulle tamasen kaljan ottaa tosta noin. Oikoi hieno. Ja niin mitä se avaamat on kukkotölkki, mutta toni niin se on ihan tyhjä. Mä tiedän, minä... mikä taikuri saattaa <tä niin, niinku vaan pohjat jäljellä. Niin, niin, et sä totta, no niin, se on jotenkin valunut sieltä. Tää ihan pienempi pieni niin reikä sieltä. Se on otettu taista. No oh, ol siis ol olut kyyneliä tulee kauan odotet. No annoin sulle kalja. Tota ne avaamat on kukkotölkki, se sä tuktu, että se haistunut tässä näin. Ja tatanä koska toli niin ihan on Toihan tuommoinen kukkutolkkihän se maksaa melkein reilun euron varmaan maksaa. Niin tota no, niin, tää, Kiitos, niin, tää on Halataan, halataan Tämä on, on omistettu tämä seuraava kappale sulta mulle tuosta tota, niin, hyvästä. Ja, ja tämä on omistettu myös kuuli kuulijallekin myöskin. Kiitti vitusti. Ole tämä hyvä. Tovaa? Tulee. Joo, kiitti vaan vitusti. Vituttaa niin vitusti tämä saatana elämä. Vittu. Kiitti vaan vitusti elämästä Vuokra maksamatta tiliminoksella, Verikoirat kintäreillä Ei muuta ihmissuhdetta kuin esinahan ja sormien välinen puteraliitto Pitkän tähtäimen suunnitelmana taas vitun pitkä kalja Niin vikkelää kuin kurkku vetää the yeah. oh. I ja spin light on viestin, niin Olette oletteko saavuttaneet korkeamman paskan, Kyllä olo on tyhjä, kun paskis loppuu. Paskis ei lopu, paskis jatkuu ja se jatkuu, kotona, niin Heiser tota, niin radio jatkuu edelleenkin Radio Helsingissä, kun tämän, Radio Helsingin kakkos. Jonkinlainen kakkososio lähtee pyörimään sitten 10. päivä tammikuuta, joka on perjantai, niin silloin tota, niin Maria Veitolan johdolla uudesta tota, studiosta ja uudesta tota, niin Messata ja Radio Helsingin meikit jatkuu suhteellisena lailla samalla tavalla. Tietenkin jonkinnäköistä muutosta pitääkin tulla, mutta tota, no, niin Paskis jatkuu samassa paikassa samana päivänä kuin Paskissa on loppumassa ja joku kysyy tuossa noita Opama kysyy ruotsalaisella olla, että onko Pöselän seuraaja valittu vai sulkeutko kammion ja ilmoitatte savun kauan, kun valinta on suoritettu. No joo siis tässä nyt sitten kokeillaan, katsellaan joskus pidän lähetystä yksin ja sitten mullahan nyt jossa vaiheessa, oli Pösel oli kuukautta lomitti, niin tuota noin silloin oli aina vieras täällä näin, niin aika lailla varmaan vieraita on sitten tulossa tänne näin Paskikseen viihdyttämään meitä ja teitä. Onko uusi Paskalista puolet paskempi puolet parempien No suurin piirtein Norppa on paras Nimimerkki tossa laitettiin, mutta jatkossakin minä veikkaa että pojat tulee pysymään poikina ja paukuttamaan ja Näin on maino asiat. Kyllä. Mutta on mitä tänään on luossa? Varmaan jotakin musiikkiesityksiä on luvassa. Live-esityksiä, ja hyväs Ja iso soro, että tekee ne, me onkin Joo, otetaan se, tehdäänkö niin, että otetaan tässä ekalaosuudella live ja sitten tokalausudella se sun studiopiisis ja vikalaosuudella taas live. Ehkä pitää käydä pyytää mimit Joo, kohta pikkuhiljaa, pikk Voet poikki pakuta päalle! Viimeistä kertaa pakutain, oet on poikki, paketa mallein, oet on poiki, pakuta paukutta päälle, poetta poiki, papa pakuta päalle, pojat oiki, Poulla täällä pidetään perinteistkiin Edelleen heittereille eri teit Ei vieläkään mitään hätää, ei tarve todistella Oma vaalintaani voi tukuttaa ja alkaa opiskella Poulla ulos, nyt tilille teotta räyttää tulos. Meillä on oikeasti vielä siistipää, kun milt se näyttää ulos Ei se liity rahalla, se liittyy rakkauteen Ja mä en oo nähnyt luomiaani kuukauteen Vaikka me kätellään, niin sä et oo lähelkään tee meno, et voi sujompi jo hävettää Harrastelijat ei oo valmiin duuni Totisee kynaamat maassa heti kun vähän ropisee Mut yllätysset kyllä sentään joillain navisee. Rähinä unja pysyy, koipi hommis käsi rysyy. Ei kiireessä saina ketään spedemessiin talli. Ei iso maailman malli, mutta maailman isoimmat palli. Pojat on poikia, paa paa vallei. Pojat on poikia, paa paa Pojat on Vekti ei pannu pillei plussii, vaikkei oo jussi, niin mentäskö tohon teltaan nukkumaan? Tai vetään kaffia ja pullii, tytö koska mulla on mahtava kultakello. ja jos tää ei oo iso, niin kerro muka on tai kerro mieluumi kenellä on vitu isot kello, Ne on mun lempi jengi ja mitä nuorempi niin sitä huomaa väisempii. Sun on vitun turha hilluu, ja mä en tarvi mitään muuta, kuhan saisin mehu koska mulla on vitu jano ja sä oot mulle ainoastaan yhden illan pankkitili täynnä hilloo ja pumpaan sigarilloo en tiedä mikä sul on enkä tiedä mikä silloin, on mut mull on olo et toi sun menosi on lussu joten annapa tussi kyläni piirrä vikset Mä tus pojat <tos> on poikii paukuttaa pallei pojat on poikii pappa paukuttaa pallei pojat on poikii paukuttaa pallei pojat on poikii pappa paukuttaa pallei Onko niin liikuttunut, että ei oikein pysty mitään sanoja. pössä joka tykkää pitää puheita, niin pistetään lauluksi heti. Että niin kuin isot starat tekee, niin pitää olla vierailijoita esiintyä livenä. siellä tahti toinen ihanista viulisteista, niin tuulia Mari, sanakaa moi. Moi, moi, moi, kuuluuko? kuuluuko? Seuraavaksi soitamme suuren Idolin. Yön niin tuotantoa yllätys, yllätys, Tuli varmaan sokkina kaikille. NYT nyt. Kahvin vuoteeseen on tuonut rakalleen, valo taittuu ikkunasta onnen hetkeen jokaiseen, saa peiton alla koko päivän tehdä taikojaan ja tuntea kun lumi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 On puhdas niin kuin hankki helmikuisten aamujen. Voi kumpa joskus kauemmin sen voista kestää vois, vaan illan tullen katoaa ja tummuu aina pois. puessaan lupaa katkeruus ja kyyneleitä erottaa voi pieni ikuisuus kun lapsi pitkän päivän jälkeen syliin nukahtaa tai pyytää kotiin palaamaan niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen on niin kuin hankki helmi puisten aamujen. Voi kumpa joskus sen seloista kestä vois. Vanillan illan katoa ja tummu aina pois. Niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen. On puudas niin kuin hankki aamujen. Voi kumpa joskus kauemmin se loisto kestää vois. Va illan tullen katoaa ja tummuu aina pois. Niin aamu astui ikkunassa sisään huoneeseen. Hän valvottuaan taittoi vielä viesten kirjeeseen. Pihamaalla katson, miten kaunis voikaan olla maa, vaikkei ole Jumala. Niin pienen hetken rakkaus lumivalkoinen, on puhdas niin kuin hanki kuisten aamujen. Voi kumpa joskus kauemmin se kestä vois, vaan illan tullen katoaa ja aina pois. Niin pienen hetken rakkaus on valkoinen, on puhdas niin kuin hankihelmi kuitten aamujen. Vai kumpa joskus kauemmin se loista voisi? Vanillan Vaan tullen katoa ja aina pois. Tapu, tapu. Oh, luoja kiitos sellan. Helsingin rannoilla on yhdeksän tuhatta laituripaikkaa Veneliöön. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tervetuloa luontoiltaan. Kuulemme nyt tyypillisiä kaupunkilaisia yön ääniä. liito -orava, se siellä liihottelee puusta toiseen. Se voi liitää raajat ojennettuina jopa sata metriä. Tässä kuulemme maailman pohjoisimman lepakkolajin eli pohjanlepakon navigointia. Metro lähtee asemalta yön pimeyteen. Niin, metro kulkee nyt myös yöllä lauantain ja sunnuntain vastaisina öinä, puoli kahteen. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Laulan sulle tämän laulun, Omun mun ystävä ja kuule, vaikka suomalioin kuunnellutkaan en. Noissaan huomaan, kuinka Suome tarvitsen. Anna mun jatkaa. Jatka, hyvä, minä jatka, mutta kun haluat lopettaa. Haluan sulle tämän laulun. On ensimmäistä kertaa. Mutta mä toivon, ettei tämä on viimeinen. Mut kyllä, tämä on viimeinen. Niinpä niin. Sua laittun voin koskaan tunnäärän kun sydän itkee. Arit, tuu mun kaa. Kyllä. Me! Älä me! Tärin Viestiä, että pösselimä kaipaan siuahia, että tuota, on no niin kilpailu. Kuka pösselis, siinä pösselin paikalla pallien paukuttelu. Liitti li, Peukku ja, tota, no niin, laskelu taas alas, Reppe laittoi viestiä ja Dolph Lundgren laittoi viestiä. Tuossa, no nyt vittu on vingutusta, onneksi Pössilö asian pehmeällä äänellään. Ja viisin aikana tuli edelleenkin näitä viestejä, että Speedin mahtavuutta ihan hanurista isimpää. Koko päivän et, etonut, mutta tässä on oksettava liikutuksesta. Niin. Pössillä aina, pössillä ei kuo, koskaan kuole, vetää silmän määräksi. Long live Pössillä. Kiitos. Deji Pössillä 15.00-16.00. Ja ihmetten aikaan, miten mä pystyn kukemaan yötä ilman yökkäysrefleksiä. Ja miksi osuu oikealle nuotilla aina välillä nyt täällä pösillä. No niin, hei, hei, hei, hei älä mene! Mä menen, sulta kaiken. Ilman muo. Sä et en voi, mä meeeen, Ja Oskar mahtava viulukonserto, kiitos tästä täydennäytön, josta laulusolistaja pelasi niin eri liikassa kuin mahdollista. Vieläkin tulkin yhtä suloisesti päin vittoa kuin Pösylän paskisurran alkuaikoina. Kyllä, mä rupesin johtamaan orkestereen, mä huomasin, musta tuli semmonen tota, kapellimestari tuossa ensimmäistä kertaa elämäni aikana. Ja, ja epämusiikaallisen ihminen Pösylän viisen mutta tää seuraavaksi tuota, no niin, Kiinan tai Uuden-Seelannin tuota, niin, vastineita pösylölle. Tämä on omistettu teillekin pösylölle tuota, kappaleen nimeltä Kolmas raita, sieltä lähtee soimaan sitten The Long and Winding Road ja Wing. Eikö sulakin ole aika Todella pitkä? Seitsemän vuotta. Vielä Roosa. Sorry, tässä meillä on Tuo biisin alun päällä, kun tuon Wind to One long, Winding Road on oleellinen asia. Tätä biisin tuli mieleen, että laitetaanpa uudesta alusta puhtaasti. ja, ja on tota, niin, Longa winding Road, winingia, to, to, to, to, no, mutta Winingia on bravureita Mä siis osittain, mihin Pössilö on tota, niin, ravittanut sitä että me ollaan paskalistassa löydetty yöhä niin ja oli Lindholm enemmän kuin mitä me ylipäätään löydettiin ja mä kuten mä, mä, mä kyllä tota, niin, arvostan myöskin Pössilön että ilman Pössilöä ei varmastikaan olisi tullut soitettua tota, niin, Tommi Läntissä niin paljon Tämä on nyt jäänyt viime aikana, vähän viola niin, Dolorosa do, do, varjo, mutta otetaan nyt po, po, vanha Pössilö-klassikko taas pitkästä pitkästä aikaa, tätä ei ole vähän aikaa tullut Tämä tulkitaan, tämä, tämä nyt on jotenkin taas niin. Ä Äiti. <laughs> Niinpä. En poika, mennä kouluun. Pysy, sä oot töissä nyt, mutta oot sä kyllä lopettamassa. Mutti. aina olla yksin. No, tästä eteenpäin sä, sä lähet Ei Kukaan musta välitä. Tuntuu no, välittömän, kun katsot kanavia viestejä. Mä yksin leikkiä. No, missä sä To? Toiset muan kiusaa no, Ari, nimi, miksi kiusa? No, kun, jos nimi on DJ Pössi, jä se pakko hasi, hei, mä tahdon uuden videon Sä oot ihan yhtä tota niin tekninen teknikas mukana kuin minä Tiedä Mutsi, missä peijän fire. on? En. en lukea, en tahdo tavata en Valitettavasti laulaa kyllä En niin avata Ei, ei olla kirurgeja Mutsi hei En oo äiti vieläkään enää kouluun. koulut. Meni justiin kuljettu joululomalle tänään. Sein on vaikeaa. Ei pa yllättäen. Elämänsä aloittaa niin pienillä siivillä! lentää. Voi, kuinka koskee? Kelle sen kertoisin? Syvälle sydämessä sattuu. sattuu. Ja ysiraita tästä näin sitten samalta levyltä kiitos nimittäin. Sattuu pienet Kiitoksia. Hartiat, Ää, kun Ysiraita! kun ala painuu. Perkele. Koske, paha lääkettä on siihen löytää. Hausjärven monniin terveisiä laittoi proidin puolesta. saajat saapuvat, näytös voi alkaa. Koskee, kun vain sitä sivussa. Ja pelattavasti syvälle sydämeen sattuu pesilön löhtö. Katsoe sadet ikkunasta ja leuka kuka kukaan ei voi korvata, kor, korvata sinua ikuisesti muistaa. Meillä on nyt aikaa, ei ole aikaa. Aika. Tässä pitäisi soittaa aika monta viisiä. Tässä näin minä Rakki niin. Länä. Länä. Seitsemän vuoden viidoloroosa. Seitsemän vuoden rivia Jää hyvästä on aina haikea, että saako Pössö ohjelman esimerkiksi All Song with Pössö. <laughs> Joo, tänne Tämmer sillalle vaikka. Jää, hei. torille. Matkamme Matkamme Matka pää on kyllä nyt tässä näkyllä. Mä tän se. tän Sta voi du der Herr, oh via sinystenttiä ja jatketaan jatketaan rokilla jatketaan laita laita 18 tässä nä niin mitään tämä on tämä on sama samalevy lena lena sopii jää hyväisiin nivallan maanijoosti koska lennalle kuuluu että jää hyväisiin Let me fly. I'm a road, <laughs> Parissa. Hurjaa. Road, Road, ron, kyllä jahre. Kyllä, kumpi on enemmän rock voit länä. Kyllä se on, kyllä se on länä, kyllä, kyllä on länä, länä, länä. Baby, baby. Baby, baby, Mutta otetaan edelleenkin jäähyvä ei Ja joo, vähän aikaa tätä seuraavaa soitettu. Pöstilön silmät syttyvät, katsit alkoi hehkua. Vittu, pösse, älä jätä laatikko miehtä viesti. Se oli herkästi. Tulee riittävä kovaa musiikki? Täysi. Täysi hyvä, täysi, täysi. Poista poikiin, pasun tuopalle täysi. Kun Silvi Sidisiin katsoi luuri, niin onnen susta löysi. No niin että tästä tulee se pössön kun se otetaan kohta puoleen. Tämä ainetta ainoa, en sulle olekaan. Nyt viimeisen sujen oven varoen, olet mulle historiaa. Bye bye pössö, pössö, goodbye. Lähden pois vaikka yksin jään. Bye bye pössö, pössö, goodbye. Itkeinen kun loppuu. Onko mä antanut sulle seuraavan levyn sinne? En ottanut anta anta antaa. antaa. Joo, kaipalaan sitä näin. Löydät jonkun muun, ja sinuun rakastuu. Otaapa tuosta raitan numerot volume. Pidän Me, jälkeen laitetaan se soimaan. Tulla Onko pesynyt koskaan nyt pallipahassa, Kysymys kuului. Joo. Paljon paukuttaja laittoi tuon viesti yllättäen. Bye bye pössö pössö goodbye. Lähden pois vaikka yksin jään. Bye bye pössö pössö goodbye. goodbye. Ja aloitanpa seuraava läpi sitten soivaan. Minä annan tuossa pösilölle. Pidäpä se levy siellä, niin otapa se, mikä nyt oli tuossa, ne otetaan sieltä. Otetaan vain laitamaan, että me seuraavaksi, että mikä äsken soi. Mikä täällä on? Sä tykkäät teidän ysärihenkisestä eurohu eurohuppasta, niin pitäisikin sitä laittaa vähän. Olli kysyy, että milloin tulee testamentti niin Suomen kansalle? Ja aikahan se on tullut ja mennyt jo. Kun silmi sinisiin niin en susta Snappia pyydetään erkää pörssin piipille piisiä. <laughs> ei unohtin, nyt mukana taas studiossa. Sinut tahdon vaan puussa ainoa en sulle olekaan. Nyt kerran viimeisen suljen oven varoen, olet mulle historia. Voit se nyt historiaa? Kohta, Kohta on, niin. baby, baby, <sum> ka bye bye baby baby god boy is g n no sitten. Tämä laitetas tuli sopis loppu mutta nyt me ollaan nyt me ollaan puolivalissa aika monen saavutus Puoli tuntia on vielä lähettyjä siellä. eikä taastella mikä niin on tä oleva <laughs> Mut kyllä sä aika sankarillisin teo, teon on tehnyt kyllä Kiästänyt sua Seht seitsemän vuotta Sehtävä niin, ja näitä biisejä vielä kaiken lisäksi Sä ootari mun sankari, mä oon oh. kiittää sua Ki Joo, kiitos, kiitos, kiitos Et vaikka mä oon seitsemän vuotta kuunnellut sun ollut Niin kyllä mulla tulee <laughs> vähän sitä ikävästä <tuh> <sarikon> <mallan> hyvää jouluaari Aha, Hyvää hyvä uutta vuotta. Sitäkin, hyvää hyvää pääsiäistä. Hyvää, loppua, hyvää jo. juhannusta, hyvää itsenäisyyspäivää ja kaikkia muita päiviä, mitä me ei enää vietä hyvä yhdessä Hyvää viikonloppua. Moskva koskaan toivottu ihmisille hyvää viikonloppua. Hyvää perjantai-iltapäivää. Hyvää perjantai-iltapäivää. Hyvää, hyvää perjantai-iltapäivää perjantai perjantai kello 3.30-30.30 suurin kello oli just ja Nyt on hyvä aika mainita, että, että kun näet radio Hesa ja hänen on <häly> niin ensimmäistä kertaa. Eikä on tullut selväksi jo. Van kaikki kun oikein silmiin katsotaan me ollaan sankareita elämän ihan jokainen mitä tuota, se sopisi aika sun tunnelmaa, se sun soul singlas, vaan sopisiko paniikkinnappola tähän perään? Aina kullostaa niinku vuosia, mutta nyt viisin semmoinen... tekijä, eli veljeni, lähetti sen tuossa viitisen minuut niin ne lähetyt okay. sopivasti, että Joo, se on ka löytänyt Kauan ka kestää? 2.51. Antaa tulla kokonaan puhtaasti nyt sit seuraavaksi. Voi kerro sulle salaisuuden. Mai reosti auton uuden. Me heti plysit tilattiin, kun me drivein ja tupla juustot tilattiin. Alkoi kipinät lentää, no ei kipä otan pika taivat pikataivat aukeaa, voi tuota mairea raukeaa silmin sinisin voin saada Siin Vastelija Son, mä silti rakkautta pelkä, voin läpi avaruuden liitellä. Lailla pyrstö kiitä, kiitän, mutta jos vähänkin voi epäilyttää, painan panikin Jotain, mitä halusinkin aina sanoa. Älä jätä minua, älä jätä! Kyllä jätän. Minä tarvitsen sinua. Älä koskaan mene pois, älä koskaan mene pois. Älä... Ei se tätä vielä on kesällä. Mitäs onko kesä vielä jäljellä? Ei ole ainakaan totamus. Ei ole Ei Okei, ei ol okay. selvä. Toi, kysymys on tota no, tässä oli tullut. Ehkä vähän myöhemmin, tu mulla oli yksi levy, tu se oli tu tu tu tu tu tu mutta tu tu tu tu tu niin. tu tu tu tu sinäkin tu tu tu tu Jari tu tu olin, olin hississä sen kanssa ja se oli täällä, mä huomasin, tu otin tu se noterannut millään tavalla, oli mä olin mietin, olinko mä menossa niin, radio Radiomafiaa vai tota, Radio Cityin. Jari Sarasvo oli silloin päättämässä näistä asioista. Ja mä muista, että se sanoi mulle paska. Se ei sanoi sari vaan paska. Niin, tota, no, niin, että, että päätä, että niin, haluatko sä tehdä tö töitä vai olla friikki? Jos haluat tehdä töitä, tulee tänne, mutta jos haluat tulla friikki ja radio mafiaan, niin minä, minä menisin sitten että tunni siitä silloin, että friikki on. Kyllä, kyllä. Että, tota, niin, Jari Sarasvo, että kiittää tässä. Laitetaan hyvän että hyvät seuraavaksi Jari Sarasvo ja vahvan murtumispisteen anatomia on, tota, niin, Styken nimi. Neljältä aamuyöllä vastapäisen kerrostalon seinässä palaa valoja keittiöiden ikkunoissa. Miksi eivät ne perkeleet nuku ja anna töitä ja murehtivan valvoa rauhassa? Puoli kuudelta ne valot sammuttaa kuin ilkkuakseen töihin valmistautuvaa. Eikö ne ymmärrä, että järki luhistuu, jos yöt kukkuu ja päivät vaan nukkuu? Luonnevika on tila kiva kun vihdoin oivaltaa. Tyhmyys ja pelkuruus paisuvat kuin kulkutauti. Ne vaan valittaa vaatimuksistaan. Tää on nyt kyllä niin pelottavaa edänaa, että antaa olla tässä siis järjessä mikä se olikaan hullut mielenterveyden puolesta levyltä. Päätösraita tämän jälkeen tulee hiljaisuutta levystä. Mutta jos ajatellaan tämmöisiä parivaljekkoja, esimerkiksi matkustavia parivalikkoja, niin ketkä sun mielestä on tavallaan, mikä on Suomen kuuluisin parivalikko. On kiva. Kaimerilähmätti mikäne. Okei, okay, tämä tää menee noin 10 vuoden taakse. tämä se, menee itse asiassa reilun 10 vuoden taakse. Tuossa noin nimittäin Seppo ja Risto. Seppo ja Risto kyllä. Elikkäs. Suor sukunimittäin tää vaan. Olla, ollaan oltu vankeina tota HESARARIO-studioon tässä jo seitsemän vuotta tällainen. En pääsi muutaman kuukauden kakulla, mutta meillä on ollut paljon vaikeampaa tässä. Tämän jälkeen mennään mainoksiin kohta, tulee lisää sa, ää, to, taidetta. Ränti ja Vahonen, Arja Pösilö, oletan HESARARIO-studioon. Hesa Aria Pösilö, kotimaa päälle satenkaaren Aria Pösilö. Niin lähti leivän päältä rasva, mutta Poja. pojat ei vartanut niin meille. Heippa taas, lähdetä sulle, kun te huomataan tässä näin. Menetkö mainoksiin? Pojat. vielä, Okei, vielä pojalla. Päivät pitkät, mutta. Pitkä surren, eivät sortuneet paineen alla. Hyvin kestivät hammasta purren, otin lähdön estivät sissin. Kuukka-latto-viestin, Mikko, maa rakastaa, pösilö. Oho, se nimen sekaisin, mukavasti kullia, siellä. Ei autot, ei hissi, ympärillä vain rämeet ja ojat. Satu-latto-viestin, Vaanen, vieraan yksi päivän meidän toimistolla kauhea kiusa, tulisi ottaa tätä biisiä, mikä menee näin, että... Arja pösilö, olin vankeina radioon van ja nyt Kyllä, Arja pösilö. Kotimaa päässä saten Sanomatalon, Arja Pössile. Niin lähti leivän päältä rasva, mutta Pössile ei paata Pössille kasvaa. Kasva. Päin on. Mene mainoksiin, mene mainoksiin, on, Kuuntelet Radio Helsingiä. Terveisiä korvatunturilta. Espanjan lahja suomalaislukijoille on Artur Peres Reverte. Kohtalon tango heittää lukijan intohimon ja huiman seikkailun pyörteisiin. Jötteporin lahja suomalaislukijoille on OK Edwardson. Talo laidalla dekkari on rikoskomissaario Erik Winterin odotettu paluu. Lahjaksi kirja likeltä. Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Tanaari sulle. Laulan sulle tämän laulun mun ystävä ja kuule, vaikka suoma iloin kuunnellut kaen, nyt vasta huomaan, kuinka suoma tarvitsee. Anna mun jatkaa. jakaa No jatka, jatka! Mä oon sanonut, tänään ei ole vielä vartin, 20 minuuttia. saan. Ollaan sulle tämän laulun, osta ensimmäistä... Ei oo kyllä eka kertaa, kertaa, kun laulan tätä. Ei oo, että muuten... Kuinka monta kertaa tämä on tullut? viimeinen suolainen, lailloin mä joskaan ymmärtänyt en When my heart is broken Pesilo for a river Pesilo and then come to the end me Voimme jatkaa. Sä, Joo, ja tää seuraava on omistettu meille, vaikka me ei olekaan käyty armeija miehiä, mutta sitä huolimatta. Ei mua kiinnostaa, mut koskeessa seison kumisapaissa. Onpa tosi kauniin oranssi, toi sun uusi. Tässä on tullut tänne soittamaan että on niin, ja eikö se 4 kykky ollut? Kyy, Et ollut Mari, Mari Koppinen oli täällä näin vilulähetystä pitämässä. Tota, no, niin kun mä oon tyhjentänyt nyt to, to, to, mun levystä kun muutetaan tässä ne kaikki levyjä, mitä ottaa mukaan, niin Tuli säänöt hirveä kaunis ja rocket fanit. Minä niin, niin, olen halaa, loutsan kauniit ja rocket Dream's so, levyn itsellään. Se on sen itsellään. Hyvää joulua. tai siis oh näistä God. kaikista vierailuista, koska tänne tehnyt. Ai sitten se tänä puolikymmentä kertaa vieranna. Nyt sät yhden levyn tästä oon niin, levy palkinnoksi. Niin, Täältä näin. Oskoman tanta, koska minä en mä en tuonua aikammin levyitä on näistä. Mä jaan silti miinukselle, mut kiitos tästä. Mut sit tota että nothing's gonna change my love for you. Siis se on kyllä jota ja where we belong. No, mun ihan lempäri biisa. Ei ennen vaan nämä versiot. Nä niin mun sydäntä lahellaan, että tunnet mut. Joo, taidetta on, taidetta Mutta nyt otetaan pöysylä, että lisää taidetta tulee livenä. Ja anteeks. Nyt se kello on 15.42. Pöysylä on vika liveen siintyminen. Ja viisi varmaan arvaatte. En ole vetänyt tätä vähän aikaa, niin piti kaivaa sanat täältä. Mutta onks nää ihan nyt niin valmiina? Joo, niin valmiina kuin voi olla. y k I feel you that is how I know you go on. far across the distance and spaces between us. You have come to show you go. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. and my heart Last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold to, and in my life will always go on. Wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on You're here, there's nothing I fear And I know that my heart will go on, will stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on. Near, for wherever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 This oh, morning. morning. totta lailla että tuli taidettaja Anne tulee olella sillä taustalla, vaan mitä tässä tulee viestiä on tullut tuon aikana meikäläinen vaike, niin suurin piirtein ja laittoi viestin. Toisaalta missä viipyy Mai Hartwilk on ennen kuin toi lähti soimaan näin, silloin silloin silloin sinelle Marin ja laivan kun Jackie Rose Titanikin ollessa siellä kyseessä on yö ja risteily kyllä. Hyviä eläkävuosia Pössellä ja sitten, ooo, laittoi olettopiessä haluamme kuulla tuulin laulua, Tuuli nauroi tuossa jossain vaiheessa kun hän viulua soittoi. Soitti ja tota noin, niin, äh, mitäs, onko Pössi vaihtamassa joka kodin paikan höyräksi. Mulla oli skeikka Olis Black Decker-miehille käyttöä täällä Espoossa. Mitä, mikä, mitä pössilä aikaa ruveta tekemään? Ja ja se, saw saw laura se laura saa... kyllä, kyllä. La on Laura Paina panik eka single ja ensi vuoden joulumarkkinoille sitten koko pitkä levin kanssa. Kyllä, ja nyt, no, nyt on sellaista musiikillista ilotulisuusta, että pössällä me mene nyt, Päpsö laittoi viestin. Tämä oli pelottava speedi viestin. Tässä alkaa jo ihan jöpöttämään, kun toivon teidän vielä Hatfield version aikana. Kuten tuli myös Turakaisen aivot repee ja bravo pössö ja vipu ilmoitti, että herkkä. Ja siinä oli ehkä elämäni tuskallisemmat viisi minuuttia, kiitos, kiitos, kiitos Andy vi vi vi vi viestitti, pössän vedä kääntäri. Ehkä se oli sitten tämä mm. tai, tai, tai, tai mikä syyttää suuren meren suolaa tässä näin. Nyt on niin surullinen paskis, että kyydellet valuu ihan jatkuvasti. Minä tulen muistamaan pysynnin kipuna kiivona, suruna sielussa valona yössä. Vain jouluna, laivalla Frederikin keikalla, että Titanin 2.0 on tiedossa. Mutta tuota, no, niitä on sitten me meille, että tämä seuraava kappale mulle ja pösilölle. Väljikset kuin Elvikset. Ku kun elvisettu vaplupapyt suuskäiikset kun <tavus> ne Elvikset? Veljekset, kuin Elvikset. Elvikset, kuin Elvikset. Veljekset, identtiset, aivan halus nähdä. Niin ja vaivan ollaakseen kuin Ido Imsallanteinen. Ne värjäs mustat tukat ostin, mutta kengät ja sukat hommas pinkinkin kädelläkin vanteineen. Veljekset, kuin Elvikset. Veljekset kuin Veljekset kuin elvykset. Veljekset veljekset mikä tämä on. Tää on eppuja, mutta siis versio niin hämmentävä, että mä en tunnistu sitä Kyllä, tää on joku Linunradan laidalla soundträkki. on taas, olen, olen poissa, pois la, kohta, on. poissa. Kaheksan minuuttia. Me on tullut aika useinkin pois vaikka olet on tullut lähetyksessä. Kun Voi kuinka me pössä kaivataan ehkä, ehkä tulisit kappaleen nimen nyt. Mulla on vähän kehnosti näitä levyjä, mä oon jo pakannut puolet jo tuossa noin Jalla tota kaisin tätä, tätä ei olisi otettu koska aikaisemmin Mä tahdon tähän taloon sinun takaisin Voin kuinka me sinua kaivataan. Nyt se olisi hetken. Nyt. Yksi bis jäljellä. Ota, otapa sitä vaikka raita numero 10. Yllättäen. Kiitos Ari. Kiitos. Hyvänen aika. Tää oli Tää on nyt tällä hetkellä. Tämä on nyt tällä hetkellä. Tämä on nyt tämä on, tämä on nyt Mä, mä, mä pyysin että olisi pystynyt saamaan sellaista niin kuin, äh, kuvamateriaalia, kun ja poistuu kuten aikoinaan totta, niin viimeisen lähetyksen jälkeen mutta se ei teknisesti nyt onnistunut niin ja me seurata miten pöysilö poistuu viho viimeisen kerran studiosta mutta valitettavasti se nyt ei ole. Kiitos olisitaan. kuulijat. Joo mä, kiitos, kiitos, eh kiitos. Ehkä, sä joskus teet sitten sitten mutta nyt, äh, näillä, näillä näkyminen se on sitten ja näillä se on nyt nyt mä nyt, mä, nyt, mä, nyt mä sanoin ihan oikein. Nyt, nyt kerrankin mä sanoin sen oikein. se aika se mä sanoin viitsinä, nyt mutta täytyy sanoa ihan oikein se ne tulee melkein tippaliin se, sanoin sen ihan minä katsoin pösilöä silmiä, ja minä sanon nyt Hänelle niin kuin radio Helsingin Paskalista Salaan sanotaan, Hesaradio Paskik sanotaan Loppu, nyt mä sanoin se nyt mä sanoin sen Ja viimeisen kerran mä sanon se nyt tämä on mun viimeinen sana Minkä mä sanon pösilölle, hyvät naiset ja nyt mä sen sanon Ja tämä, todellakin, tämä tarkoittaa valittavasti Sitten mitä tämä tarkoittaa, hyvästi Hyvästi Oikeasti, hyvästi Se oli tässä, minä kiitän Laulan sulle tämän laulun Oon mun ystävä ja kuule Vaikka Suomen liioin kuunnellutkaan en Nyt vasta huomaan kuinka Suomen tarvitsen Anna mun jatkaa Laulan sulle tämän laulun Vasta ensimmäistä kertaa, mutta mä toivon, ettei tämä oo viimeinen. Suolaimin ja koskaan ymmärtänyt en, kun sydän itkee. I'm so so Josta syyttä saa. Kulkija huoleton, joka kiroaa.